Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ussalatu ussalamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tebi ahum bi ihsan ili jam middin. Shëkuas në ruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takuhemi edhe son të melejnë Allahotin la Jelaluhu në takimet e radhës në terminin tashma të njohër për të gjith juve, në ura 20-30 gjithë të hëna, në trasmetim të drej për drejtë me emisionin tonë qëka thot feja. Në emision e kaluar, në këtë pjesën e parë të këti emisionit të rezëruar për disa këshilla që imi duke folur, në kodrë të këti emisionit që ka thot feja, kimi qenë duke folur për diturin. Dhe ja kemi kushtuar kësaj teme dy emisione, që ka thot feja për diturin. Dhe kemi thënë se islami e ka ngritë diturin, e ka vlerësuar diturin dhe ka bërë të obligushme për, për, për i tharët e ti i diturin. Kam betë endë që ka të flizit për këtë temë. Andaj, unë nuk dëshrej që të gjitha emisionet tona të jenë për këtë qështje. Nga se, pa dëshim, kemi në shumë për qëfarë të flasin. Mirë po, kam pasë dëshit që dhe sonë të melenë Allahot Asgjell, të plëcaj edhe një bëshlëk që ka të bërë me këtë temë që melenë Allahot Asgjell, të jenë të mjaftushme, 3 emisione për kat për djigje çka thot feja për deturin thot kat kat kat çka më thon deri më tani Emisione e kaluar kimi që duke folur për deturin gjithashtu thot para që thot Allahu xheleu veala për argumente e shariyate që e vdesoj diën për fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e vdesoj diën madje kimi shpalosur edhe disa argumente që na flasim për rrezikun e mungesës së dijes dhe për rrezikun e mungesës njerëzve të dijes. Mos dëgjimin e tyre, mos respektin e tyre. Madje edhe mos ekzistimin e tyre fare, fdekja dietareve për ne është rrezik shumë i madh. Dhe gjithashtu kemi thënë se deturia mund të jetë e dobishme. Dhe ku është kjo detyri e dobishme? Por ka detyri që është e dëmshme. Qoftë në përmbajtjen e saj apo qoftë në ndikimin e saj. Pra ndaj deturia mund të jetë e dëmtshme. Qoft nga aspekti i përmbajtjes së saj, ton përmbajtja është e dëmtshme. Njëz mund ta quajnë deturinë atë, por përmbajtja është e dëmtshme, kase përmban në vetën e saj mohim të Allahut azhgal. Për shembull, a uh, promovim të antivlerave rrezikon njerëzimin, rrezikon familjen asortiuri. As nuk mund të quhet deturi. Ante, deturia mund të jetë e dëmtshme e pa do bishme, nga aspekti i përmbatës e sojnë. Por mund tjetë e dëmshme, dhe e pa do bishme nga aspekti i ndikimit e sojnë të kaj që e bartë. Andaj dikush mund ket të ketë informatat e sakta, të shëndushat, të vërteta, mirë, por mos të ndikun nga e dhije. Andaj mund tjetë një përcels i dhijes, një bartës i dhijes, por ju edhe aj që ka përfituar nga e dhije. Pra ndaj shëse, sjelët e ti, besimin e ti, veprat e ti, mendimet e ti, botkuptimet e ti, gjitha këtu janë mësë në mësë përpudhje, në këndërshtime, atë që aje përmunga dhja e dobishme. Edhe kjo është dobije pa dobishme. Dobije nëzë është dobishme, por për person e caktuar është e pa dobishme dhe është e damshme. Sonë dhe të të të lasë edhe për një aspekt e caktuar që ka të bërë me këtim, e që mund të të fillojme kështu me lojet editorisë. Dikush mund të thotë... <coughs> Dikush mund të thotë... <coughs> po, na e kuptu vlerë editorisë, po të gjithë djetarë së mbohëm. Ka njerë që... Po shamull është traktaraj, djetarë së mbohët. Ka njerë që nënpunë, së dikon nëpunë, është punëtor... E gjithë të të mbetin të përjaqtuar nga të vlerëa? A këta shumën e mërë dhije? a jemi duke full ne, për vlerën e dituris, vetëm për djetarët, apo për flasëm e për të tjerët. Në esens, e kemë përmend e të në fillim, se kemi fluar të flasëm për vlerën e djes, apo, me rastin e fillimit të vitit e ri universitarë. Për studentët tam, për nxansi tam, që t'i vedisujm për vlerën e djes, që të mundohme edhe nga aspekti islam, të mbushim boshlëkun që po egzistan, që është prezent në lidhë me këtim. Dhe dhja është në rami e siper, fatkecështë në raport me ditërinë. Dhe kemi cekur e atënë fillim, që të në shkajshtë e kësaj, njerës pëndinë të shgënyër, me atë që arpo shojnë. Realiteti është duke i shgënyër njerët fatkecështë, në zansi, studentët, pësë të kërkujn Kur ata poshojnë se të tjere që nuk kanë dhije pa avancuar më tepër se të dishme. Nuk e këtë gjithë konë, ka përrashtime, elhamdulillah. Por me gjithat, me gjithat, e, raset të kësaj dukurijet e shëmtuar janë në shtimë e siper. Ku favorizohen njerët e pa dishëm, nda njerët e dishëm. Ku në pozicion e njerët e dishëm, ekspertave, profesionistve, Speteretve të saktuara, të, të të lamive të saktuara, vendosën ata që janë të tjerë. Gjitha kjo, po, kryon një loj ambientit të shgënimit që të bje nivelli i mësimit. Edhe në nënë tjetër, të të mos kujdesi i familjes për fëmijit e qyna, televizionit, teknologjia, telefonat, e kështu mëna. Gjitha këtu kam bërë që interneti, në kodrat e interneti, pastaj Facebooku e, Twitteri e të tjera, gjitha këtu pëndikon që, të bie interesimi mësimit. Lojërat e ndryshme, lojërat e ndryshme, video, lojra në kompjuter, në internet. Tësu të po morim nga koha e të rinëve tonë në llogaritë të mësimit, në llogaritë të dijes. Andaj këtë temë biseduaret për të rinë fillimisht kam dëshirë të përfshij këtë kategori njerëzve. Por jo vetëm këta, por të përfitojmë të gjithë ne, çdo kush nga kënde që i takon dhe i përkat. Nëse komozi si çdo kosto përfiton nga këtë tim që ne po flasim. Qase çdo kush duhet të jetë i dijshëm deri në një mas, duhet të ketë informata për diçka, sikurse do ta shërbë. Kur flasim për llojet e dijes, shikuar në ruan, ato padyshim mund të ndahen në dy ndarje kryesore. Dy ndarje kryesore. Ëh detyri shariatike, fetare, që ka përfin vetën e saj, rregullt e besimit rrglot e adhurimit, vleret e moralit, uh, gjithashtu edhe uh, dispozitetet sektuara, qëfar është eliuar, qëfar është ndaluar, qëfar kemi obligim, qëfar nuk kemi obligim, e kështu më rrët. Dhe, diturit tjetër, që mund qëhet dituria e uh, uh, shkjensës, që nënkum tënë të, Shkendës në përlisi, qovët pas e shkendës të egzakte, qovët ato shkendës të tjera, këto tjera, kësë më ratë. Mirë po, emru si përbashk e gjithë atyre është liqët e natyres. Dikush së gjënë biologjinë, dikush kiminë, dikush fizikenë, dikush geografinë, dikush fletë për të kaluarën e të njerëzës, si kështë e është historiaë, e pasaj që psikologjia, që sociologjia, e kështu më rratë. E në kjo e diturit. Andaj kemi dy loje. Diturit fes, e fesë, fetare dhe diturit e shkendës. Kërëndajmë në këtë rast, këtë të dytën se diturit e shkendës, këtë nuk në kuptan se shkendës është ndarë pe i fesë. Jo, jo. Por, për të kuptu ma letë, profilet që njërës ndohën e to. Nga kjo ndohën e diturisë, si ku e në ruar, djetarët e kam përmendur se nga kjo diturisë, ka informata, ka dije, që të gjithë njërës të kanë obliginë, ti dinë, ti mësujtë, dhe ka prekse diturie, informata dhe dhe dije, që nuk obliguinë të gjithë njërësit. Mirë, pa, duhet të këtë një grup i caktua njerëzës që e dinë këtë. Nga se është nevoj e njerëzëve. është kërktjesit t'yre. Parandaj, në qëse njerëzë kanë nevoj për një lejtë të dhjesë, dhe ju duhet ajo, atëherë duhet një kategoria caktuar e njerëzëve të veqohet dhe tamësën këtë dhje. Që të mbushet su bëshluku që e këtë njerëzët dhe të ofrohet njerëzëve aja çu nuk vëhet. Kjo është ndarje përgjithshme. Andaj detyri, fetara, detyri është kansuare. Kuptimin e ndarjes së llojit të informatave. Me kuptim të ndarjes së detyrisë, detyrisë, në raport me atë që është obligim apo jo obligim. Tam se ka detyri që është obligative për çdo njeri. Çdo njeri ka obligim. E pastaj ka drejtë që është obligim për ju jo për çdo njeri. Obligohet kategori e caktuar njerëzve individ i caktuar për njerëzve varsisht nga rëthana dhe sitata. Diturija e parë që falim për te, në kuptim të obligimit, thasht se ka diturija që gjdo kosh për njerëzve ka obligim. Që dhe është diturija? Gjdo kosh. Nuk për e ashtohet as dietari, as shkenstari, as hoqë, as profesori, as mësusi, as punëtori, as trektari, as drukhtari, as kur kosh të gjithë njerëzit obligohen të marin këtë dhije. Cële është këtë dhije? Kjo është dituria fetare. Gjithë më boj gjellara? Jo. Dhe gjëhe këtë sërim tash që në duhet të gjithë. A e kemë obligim të gjithë besojme në Allahun? Bërqë. A është obligim me besojme në Allahun gjellëvare? Po. Mirë, si të besojmë në landë, qëka kena bërsh me besojmë në landë, që kjo është obligimim më mësual. Do të njojmë kështë Allah, gjële, gjële, për atë së në do të i besojmë. Njojët për gjithshme, nuk po thamë njojët e detajzuar, të dim të është argumentet e faktet, këtë nështë të lirojëme në shumë sitata. Mirë po, e kemë obligim të adimë, për shamblë, një njeri me marë të është me epytë në rr Qëfar të mërmenja, a lehot t'i bëhet Allahut shak në adhurim, apë nuk lehot? Ha, nuk e di, nuk e më në hoqë, nuk duhet me kënë hoqë përkë me ditë këtë. E kemi obligim me ditë se Allahut nuk lehot t'i bëhet shak në adhurim? Në qofë se, për shambull, dikush në pyjtë neve. Qëfar të mërmenja, a ndëgjen Allahut gjellë gjellë ujë? Gjillës qka, den nga kresat, gjithë gjë Allah ndëgjen, gjithë gjë? që djela, skum su, s'kam me adresë. As nuk kanë më shku me adresë me ditën këtpun. Është një obligim me besun Allah xhallahu ala ande e ke dhe b obligim me besu se kush është Zoti? Cili është Zoti? A gabon Allahu ner? Larg asaj. E bërse kimi se kemi lise, kur zgabon, as nuk habitat, as nuk gazen xhumi kur, as nuk qotet kur, ndëgjon çdo gjë, shaj çdo gjë. Obligim kemi këtu. Kjo është obligative me rrafshën e besimit ku është besimit, cilatë që në që ka kje obligime e besu? Kjo është obligime për qdo kënjere. E nalë diko në rrugë dhe me pyjtë. E mund tjetë doktor shkenca. Mirë po, e ka obligime dhe këtë medit. Mund tjetë e kimist, ekspert i fizikës, mjekë, si kur shëtë dhe ashtë. Mund tjetë trektar. Këtu nuk miren për asyshë profesorit dhe profilit. Obligime e ka këtë ndajallohën që le wallë. Çdo kur do të jap llogari për kët lloj të turist. Ai shikoi. Nuk është feja veç e vëlla, uh, më thon uh, babën e kompas haxhi. Babgjyshi jamu Falki valla. Ajë, jo, por ta dëshmu për katirin ton islam, duhet fillimisht ta dëshmojmë me dije. Dhe dija që na duhet në këtë rash, është kjo që po flasim për ta. Nuk duhet kë të fen me di dikush për me dëshmu se musliman. S'u ne din kë kur kush Ma të ja djetarë të gjëllatë, kanëve për me ledzunë nga njëre, kanëve nga njëre me uktu librave, me shiku me kusutu libra në djetarët. Dhe djenë i shtenatët nuk edhinë kërkush krejtë. Mirë po nga këtë dhije që ka armët e Muhammedis al-Sallem, ka një nivellit sektorit dhijës, ka informatat sektorat që të gjithë njerët e kanë obligimi i ditë. A nuk është turpë me i thonë ndikujtë, që ka jeti me fejë, muslimanë, në regull, a ka pejgamber masë Muhammed e sëmë, zdi vëllaj, më falë po në, që jësë mërë nuk dinë, që jësë nuk dinë muslimani, a ka pejgamber masë Muhammed sëmë asë ka, a banë kjo masë me ditë, zbanë masë me ditë, në so. në nuk ka pejgamber masë Muhammed sallallahu aleyhi vësallam, sa në mozë dhe në ditë, po më duë këtë, po më duë këtë katër, që jësë mërë katër musliman, a në këtë obligimë më mi ditë Obligim me dit. Obligim e kimi dit. Cëllin mu nginojnë musliman. Qa Ramazone, ja, mirë me nginua, se vapa, barë që me nginua. E kena obligim me dit. Se barë që është ma gjiru. Barë që obligimë me u falë. Qërë të më dëshme. Hagjin me dit. Se, qa haji? Së po thëmë reglët e detajzuara. Për shemë, nësë dikur nuk këtë nëhera fatë, qëfar vendimi ka shëriati për këtë punë. Së po thëmë këtë me dit. Mir po hodhë skor. Hodhë vizita e çapës, nuk u caktuar se shkojnë Hagjë lirë atje. Ja. Kaq blis pa komedit. Çka është çapja? A shtëpia e Zotit që kanë lutur Ibrahim e Isma'il, muslimanët kthehen 5 herë në ditë ka kibla, ka çapja. Kjo është obligativë me ditë. Prandaj, kjo është një obligim të raportë e aloja lewala. I cikë ka të isë në raport me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është obligim me besu Allahun xhelal. Në menjësemen që besim për aq sa na mundson ti et që besim i pranuar te Allahu xhëlalu ala. Shenjë nuk e di Allahu xhëlalu ala, ai din gjithçka. Çaq besu. Ku si dytë, më bëson me like. Çka janë me like? Pejgamberi te Allahu, çka janë këta pejgamber? Që obligimë i ditë Ditë në gjykimit, libra të loj që i Kazbit, para ditës e gjykimit. Sa libra loj i Kazbit, sa libra të mënoj? Katër, jenë të mënoj, pas të e kaftetushka, që Allah u Kazbit që na nuk din për to. E kemi të vratin që i Kazbit Musa ut Ali Isam, po, e kemi zeburin që i ështën Davudit Ali Isam, e kemi ingjilin që i ështën Isa ut Ali Isam, Dhe kemi Kur'anën që është dhënë dhe i ka zbrit Muhamedi sallallahu aleyhu sallim. Obligimu me i ditë të gjëra. A në diturija për të gjëra nuk duhet të jetë e kufizuar në kategoritë të caktuar njerëzish. Por të gjithë ata që e ndin vetën musliman, ma është kër e femna. Bure e gra. Të gjithë e ka në obligim këtë gjëra me i ditë. A këna murin gjallë çihomun jo kur vdesum him dhe vjen ditë e caktuar Allahu urdhënon që trupat murin gjallë më dal para lat, qyshna, dunia, Allahu çysh na qen. kemi qenë kemi qenë këtu në dhunja për sëri Allahu jella wala irinjall e shta derë ngjon mish na bën për si një njeri çysh kemi qenë dhe dalim pas ditë për në llogari ka xhenet ka xehnem ka llogari kimë do llogari para Allahu gjeta këtu në obligë me ditë par çikemi ditë që obligim e ditë ka deri në Allah Gjellewala, se Allah ka caktu gjirat, nuk ndodhë ku gjera sështë për Zotin këto. Allah i ka caktu gjirat, që ka nënku për të nësaktim e Allah Gjellewala, shkorti me shë dy fjallë me ditë, obligim është. Ndë e këtu gjira e lëmplikative. Sikur se ka në artë renditur e në haditë në Gjibrilit a.s. Kërka është e këmohamedi sotënë ve kapilë, qëka është besimi, ka thonë Pekambert, librat, ditë në kemetit dhe të saktimi në lajëllëvala. Ka në ashtu ashtu. Tha meru që ditëm në, edhe për, për, për e për, për të kje edhe për e vërë të të tënë. Qka është islami? Tha islami është, ëndë të shhede la ilaha illallah, o ëndë në Muhammed dhe Rasulullah, të dëshmash se nuk me në tënë të adhruat me të drejt asë kësh përsa laut, dhe se Muhammed dhe të të dërguar e laut, të falesh namaz të gjërështë Ramazanin, të japër dhe qatën, dhe të shkash në qabë. Këtu e në kusët e islamet, bazër e islamet. Dhe përri qëka është atër i hësani bëmirsia, kulë mi i fesë, të adhërështë Allah në gjëllë vala si kur të ashash. Gajse dhe pëse të nuk e shëhtë, atë, ajtë shëhtë ty. Kur shkaj, Muhammed aso bi thashu këtë ti, e të drunën me një sajlë, edhe një k është e Gjibrili Gjaekum li juallimekum dinekum Erdi tu amsan fen e juaj Ate të gjithu që ndjeni se jeni pjestar të fesë islama Musliman është obligim këtu gjërami dit Nuk duhet për këtë shkolle pasacme La ilahe illallah qka është Qka la ilahe illallah Që këse kemi të zekë Qka sa të fja për shadetin Kemi folat tjë nga që e obligime kemi me ditë. Për Muhammedin sënë Allah. Sa njëtë nuk dinë kështë Muhammed e Rejtësatë osa me besojnë të. Për qëa u ardha njëri? Që ka, -ka, -ka, ka dashtë a këtër marë të nëmë tuk? <tip> të tukë? Rikini ka me ditë? Me ditë që në të të rrë fjallë nga historija ti. Ka jetë ati. Bërë që kena me ditë? Ku ka jetu? Apo? Që ka jeshë pall? A u dalë nëherë për i venit vetë, dikur me shkua, su dalë, a ka për një shpërngulje. Ta shkina në pragë këtë muajtë Muharram. Higjireti, që shpërngullë Muhammedi Sasam nga mekja në Medina. So ka Medina. Sa që ka qënërnë Medina. Lufëta që i ka bëbë, bërëspakë një 2-3 me ditë me përmenë. Ka luftë më bedërë, në hodë. Luftët të tira që ka bo, i ka bëbë Muhammedi Sasam, dhe që ka përsa me ditë? Në cëllën mosh ka vdekë kto e kim obligim me dit e te tjera qe du tash me me cerzu po dua te them qe kto ne obligim me dit paris do kent a nuk arse tot di kosovallon nje zon tu mon me kimin s'kon vakt hoxh bo bo kjo nuk kom hoxh ka se te ne faz ke tsej njej me non ca qi falet hojha hoxh jo hoj nuk orta qi falet ai qi falot musliman ai qe din shahdit o musliman ai qe din qi shfalet namaze ai qe din short islami et imanete, ajo është musliman është ai. Huajë diçka tjetër. A do të vonohem dhe huajë njëri që vetë pse falmi un huaj. Kjo është tersë zgave. Do të them që këtu kemi obligim një mësu. Et tash dalim tek pjesa e dytë. Detyruici kemi obligim, por jo të gjithë. Jo të gjithë. Kategoria e caktuar njerëzve. Këtu mund të ndajmë këtë në dy. Aja që ka të bëjë me fen dhe aja që ka të bëjë me shkencën hajë që ka të bërë me finë që gundruar është se pas ju dakurduam dhe kuptuam se qëfar ka obligim gjdo musliman me dit i, cak, i përmenën përgjithësisht njëso pika themelore të kësoj që është të je. Tash, pe këtëre muslimanve të shumë që janë ka loj loj njerëz dhe katevorish me profile dhe profesionit ndryshme. Dikush e trektor, dikush e mjekë, dykush është amvise në shpe, dykush o puntor, dykush udhec, dykush o minister, dykush o gjykats, që t'kollet dhe njërë. Pas kësoj bazet për bashkët, ta shme gjdo kush për t'y në obliguat me dit atë që ja kërkon fejan profesionet ti. Trektari e ka për obligi me dit. Qa është halal, qa është haram, që është bo të trektia, që është hepët zëqati, që është logaritit pasurija. Oblikim e ka. Këse ka oblikim a qësër trektar. Kase e ka pun të veta. Po trektari ka oblikim. Omeri, radiallahu, ta ale anhu, ka do në treg. Edhe ka bo përvim trektarve, atën treg. Në qështë të kështu të ndodhë, qëfar është vendimi i? i fez për kercë kaun nuk e di ka i merr këto mallën tunde dal jasht rrekut nuk lejoën marr treg dikush që na shit haram këtu nuk din çfarë po bën është e ndijshme nuk duhet tregtari më shitë vetë çështë që kanë interesin e vet çështë fiton jo ka rregulla në fë çka është lejuar çka është ndaluar do të më diç çka është cili veprim është kamat çu ka kamat sipërfaqësisht ju të detajzuar pas paku para se u ruan vetën dhe u ruan të tjerët Më ka obligimë me ditë për personin e ti. Ç'ka obligohet me fjalën e personit të ti. E teatrit e të kështu me radhë. Në shnorfësh kërcur. Nuk e kemi obligim çdo kush me ne me kon mjek. Mir po ai duhet mjeku të shoqërinë po i duhet. Atëherë është obligim që dikush duhet ta marr mbi supën e ti. Dikush duhet më po mjek. Në qoftë se në shoqërin ton askush nuk bëhet mjek, krejt çështin Allah e dënon. Pse s'ka pas mjek? Në duhet jetë një kategoria njerëzve që e lërgojnë këtë obligim nga pjesë e mbetur njerëzve. Kësë e të një farë duke i faja. Obligim që e kry një grupë njerëzve e lironë në pasajt e tjerat. Shë ka, në qëfë se s'ka mjek me një shëqiri, krejtë ata alloj dhenën. Në më shëmën mjeku. Qëfë se s'ka trektarë, njerëzve duhet trektia, krejtë kanë mu dhenu që këto që njerë ka nëvoj për te, dhe u vështirësot jeta pa eksistimin e ti, obliguot, qështënjia, ta garanton eksistimin asaj kategorit e njëzve. Në qëse nuk janë, dhe nuhën të gjithë. Që ka si ka rëgurë që të këtë qërën sotë bukur, që gjithë do kësh, kemi bazën, që të gjithë janë të barabartë, këjt e din, këjt e din, shatë detin, din më falë, këjt i këto obligimet e sektuar dikush bashkënxëtar, dikush profesor, dikush mjek, dikush arsimtar, dikush mësues, dikush me politikë, dikush me gjyci, dikush me tregti, dikush çdo di kush në anëvet, por nga baza. Nga baza e shëndosh. E pasoj secili, ne profesorit e ti, në drejtimin e ti, obligohet me ditë, me çka i obligohet Zotit përmes profesionit të ti, dhe me çka pasoj obligohet njerëzve përmes asaj që ka zgjedh ai me e studiu dhe me punumet. Ajë shik ka përgjithë me kon mjek. Osa shik ka përgjithë me kon vepërshamu në lëmin e fizikës, në lëmin e kimisë, këto obligohet që sa më tepër të dinë gajë shkencë dhe që njerëzit të u ofrojnë shërbime sa më të mira. Nëse nëse përshamu. Diku është domo bo, ne përënjanca këtu. Ta tashm ka filluar shkolla mësën vë që ka thëtë shkolla, aso me kry një not, por është i pak kvalifikumi, paft. Pa Thejme se, në qovë se je i pak kvalifikuar si duhet, je i paft pa për pa të shërbjër poplët, ti nuk e ke kry obligimi që rduhet, ki më dënu të kalogje e, e lehojnë, nga se njerëzit, njerëzit kanë shpesu në tynë këdretim, kështë do koftaj, hoqë më u bo, por së është i kvalifikumi, shërbën njerëzit që rduhet, Themëset Allah qomë më përzi. Ka se njerëz presin për ti më mësufin, që se ti nuk je aft më mësufin, Allah qomë dhenu. Ti mjek, Allahu Jellahu Ala ka kërkuar që kjo është një më pas mjek. Dhe shoqëria është e lumtur që ka mjek. Në qoftë se ti je pak kualifikuar, dhe nuk e msuar, dhe nuk angazhosh që tu ofrosh shërbime sa më të mira, pa shërimën e dyne, dhenu. Adon munden normalisht mbetet diçka që nuk din. Jemi dy këpësu. Por po them që mos më vëftohet me një dëshmi të diplomës, unë e krija një rrugë gjap edhe më kur nuk qel, nuk më kur nuk qyr. Kapim kjo. Kapim kjo. Qase shoqëria nuk bën të çalën për shkak të papresis ndikujt. Diku shpjegojnë obligimin që është duhet, duhet të kesh asnjë me vujt për shkak se dikush të pa kryen bursën që ka. Ndaj Allahut fillimisht e pasa në njerëzëve që si kërse duhet. Ndhe duhet tëmë që litoria është obligative për të gjithë, por pastaj është një nivel të tërë që është obligativ, por në këtë obligushmëri marim pjesë kategoritë të sekturat të njerëzëve e që të gjitha këto ndari janë në shërbim të njerëzëve. Në shërbim të poplët. Ne shërbim te Krisi vetë Allahu xhalleu ala. Ana Islami me kat prënd të dijes, me ato vlera që i pam, me ato ndarje dobeshme, pa dobeshme me ndikim të dijes, me kë ndore obligim, jo obligim, ky është obligim. Gjithë këto ja bë duktojnë se Islami e favorizon dijen. Madje e kërcën në shozni që nuk e favorizon dijen. E kërcën ashtu që nuk shpenzojnë për dije që nuk e respekto njërën një e dishëm, si kur që jepam në fjallet që i përmendën më herë. Ndë Allah gëllë u alën në sajit e në Kuran, obligan që një grupë njërëzëve të delë të amësën fenë, një grupë njërëzëve të delë të amësën shkenëse, një grupë njërëzëve të delë të amësën mjekësinë, dikur të amësën atë, që kur këthejhen, të i shërben për të mirë pobët të tyre, dhen të për nështu ju në thrasë dhe musliman, që tjetë më i mirin mësimit e ti, që nga shkullaj filore, dheri në në i venin më të lartë të arsimit. Tjetë izeldshëm e ishkëlqyshëm në mësimit e ti, që edhe teorikisht, por edhe praktikisht të tregujmë barë botës se si në edukon neve islamit të bëjmë e të dikshëm. Islamit nuk pranon njerëz dëmbela, përtaca, Njerë që nuk bënë asgjë. Këta individi islamit nuk i pëlqenë. Nuk i dunë këta njerës islamit. As të kështë në shërbim të familjes, as shërbim të poplit, as shërbim të diesë, kur gjësë bënë. Barë e rëndë mbi poplit. Barë e rëndë mbi familjen. Nuk bënë me kënë kështë. Gjdo kështë bënë e kamë të si die, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të me ndim së realitet, theksoh me adhurim, me diqka kontriboj këti veni, me diqka kontriboj këse shoshnije. Me diqka kontriboj këse shoshnije. Kështu në kam su Allah Gjellegjeralu. Dhe këtë kemi barë që kemi obligim. Dhe ne që kemi marë për siper, me krynë obligim, ne si o gjelar, ne kemi për obligim që timi sa matë mirë është të mundshme, edhe në dijen tonë, në vepra tona, o barë që kemi, është obligim për hoqën që, parë të respekton mendet e njerëve që kanë armë ndëjgu, ka të përgatitë li gjëratën mirë, bukur. Po ka dëllim, dikush e bën më mirë, dikush më, uh, dua të them, edhe ai e bën mirë, pas pa ku të jap mundin. T'i jap mundit. Të vrejës e përpjekësh mundu që përgatitë të sill informata. Këndot këtu kjo kuptues këtu kjo ka këtë diferencion këtu thotë Allahu le wala. Mjeku gjithashtu ka mundësi të i igjishka. Po let vrejës e përpjekësh, për po për mundu atë Nis shumë që nuk e din tek pacientët eja pas dy ditë do ta shikoj dhe të konsultuam dhe të vrejë që po munduat të hap mundin maksimal që të jetë sa më i mirë të mundshme. Tektoriç ashtu ti. Ai tetratia, çdo kush merr munduhet të jap mundin e tij maksimal për një rezultat sa më të mirë. Tjetë sa më produktiv, sa më kvalitativ, sa më cilësor në prezantimin e tij dhe në mallin e tij dhe produktin e tij vërtet ato që e ofron shoqëria. Ne çojmë se këtu gjithë funksionojmë. Si do të shësiejë. Ollah padyshim se do, gaj mira. Në do, do të lulëzojmë më mirë. Kështu do të ishta më mirë. E doni një jetë të shëndoshë dhe dëni një jetë produktive që nuk është i mbyllur vetëm vetën e tij. E shekon punën e tij, interesin e tij, i këndis sa obligime të caktuar ndaj fest, pastaj nuk nuk çon kukun për asgjë që është për rrethias familjes obligativë, jo kusht në kot individ musliman. Andaj vet disiplimi i on kthimi i përgjithësisht ndërgjëgjësimi i on fillon nga kuptimi i drejtë i diturisë. Pandaj ne kemi kushtu 3 misione. Ne wallahi po them, me zgjatë me zgjatë me zgjat. Sa do që misione mund të jenë 10, 15, 20, 30 Nuk shtire të bisej dajun për dijen nga këndi i asaj që kemi thënë qëka të feja për dijen. Thotë shumë feja për dijen. Por s'paku shpesaj që me këto që kemi përmend, thashtë të vedisohemi edhe në atë bazën që duhet të dijmë atë gjëra, që i përmenda, por edhe në atëto që në atë kënd pasaj qdo kujtë për neve që dalojmë njëri për por të të kemi obligim, të jemi të dobeshëm, të të të të të të të të të të të të Nuk ka as ti profesion. Çfarë do të qoftë? Është që, farë dhe që, oftaj, e që i duhet njerëzve, është që guxon të nënçmuat, është që, që guxon për buzët. Çfarë do të qoftë? Nuk duat të përmendni asnjë nga këto profesorin mas ndimit nënçmuar. Por domethë çfarë do të qoftë? Në çështje njerëz kanë një vetë. Është i çmuar, është i dërruar. Qase e dhajë e bën dhe luan një kontribut për rregullimin e kësaj çështjeje, për një jetë më të mirë. Mos i shtaj. Mund të kemi një me 10a profesora. Por çu se nuk kemi një buk pjeks, a do të thjetë era haf smëjo? Do të hjekum për një buk do të hjekum. Mepost me 100 me drxhollar, po s'kem i mjek. A kemi mrzidhje? Jo. Kemë me 100 kemi, po s'kem drxhollar. Po sikim me vujt. Ti më hjek. Unë kërkoj një balansim që ket me bollëk një erë të Profesionet të shumë të atë të ndryshme, që kompletimi tyri nga gjitha andë i ofran një shërbim të mirë fillë kësa qërija, të kësa shëqërije, dhe gjitha aspekt e të shqe i duen. Qovët në raport me Allah në Gjallavala, apo qovët në raport me njerën përrizi. Kështu kompletohme. Dikush nëndihmonë më ridhë me Allahun, Diku jandimon, mponë me sumë grun, dikush me prindet, dikush me familjen, dikush me shoksin, dikush i lufton dukuri negative, dikush zbulon diçka, dikush na shëron me nenë Allah xhelavara, e kështu me radh çdo kush kompletohet. Por kjo nuk bëhet pa dije. Pra ashtu kush pini ka një obligim të caktuar, që duhet të verifikohet për kët obligim që ka dhe në kuadër të atij obligimi ta adhurojnë Allah xhelavu ala dhe pastaj të shërben vendit dhe popullit. Sigurisht, tash sigurinor në ka shumë, atë që kam u përmend në këtë ritim, mirë po, un me kaq po i dha fund kësaj pjese. Atë parë që është, sikur që e përmenda më herët, është është dedikuar, është është, është ndar që të ket një këside përgjithshme. Qase nuk kemi edhe ku për trajtime më të thekta dhe të, të detajizuara, por besoj se inshallah që kemi dashëm të thonë ka arritëk, ka arritëk këjo. Elselallahu xhalewale që na hap ditorisë shëndosh nabën të uzuar neve me këdije dhe nga ta që i uzuojnë të tjerë dhe i shërbenjë të tjerëve. Në kaj që pojdo fungës e 5, e pas një përshimit e shkurtër, rikëthejme për sërime inkodrimin e telefonatëve të juoja ndaj në ndëshni, Allahu Gjellar Olajsh për lefët. Shkuat në ruar, ure këthujem për sëri në emisionin tonë që ka thot feja dhe në piesë në parë ishëm të kefolir për diturin si kur që kemi filluar të flasim për ten në dy emisionit e kaluara dhe falem për diturin si ndahat që fakër kemi obligim e kështë marad dhe tashmë në këtë piesë kemi të dedikuar për të pritur telefonata nga anë juaj dhe inkuadrimet e juaja. Andaj, kemi në telefonat me një herë, ta inkuadrojmë, urnane. Selam a lëkëm ujë. Alejkum, selam, rahmatullah. I këmë dy pjëtje, e pa është ësht haram kjesë mori a fanëra më, më vërëm, pa më nështë që a kodë dhe e kërin, edhe në qëfë se nuk e kje doonë titullin hëzë, e kje obligim me dhëmë në thonirit është haram ose së është haram. Po. Aki e që i u me, selamu alikët E qartë Allah, qartë Pyqe e parë, thët, a është haram, femra me marë pjesë në të varim Po, femra e ka të ndaluar me marë pjesë në të varim Dhe kjo për shumë arsuje, një për këtyr arsuje është Në të shmërija e saj që është emotive, është me dobet Komunësi të shpërthe në ato momente në vaj, të liget dhe të marr vorimin dhe çrrmnia e ti një kohë tjetër që nuk është e kërkuar dhe përfruar në ato momente. Andaj famra nuk kanëvojë të shkon në vorrim, asaj mjaftohet që qëndrojmë në shtëpinë së saj dhe të prit atje të tjerë që vinë për me e, e ngushllu. Do sa vizita vizita e Varezave është diçka tjetër. Kemë një telefonat tjetër. Selamun alejkum. Aleikum selam ur sala dhe bo tri pytje dhe se po nësi e pora është do më tonë kopimi që bëhët në drogim po oh. pytja ty pytja tjetër dhe është që dhe menim është maj saksa mu fol dhe maton, më tonë ngritin e durve a mu fol dhe maton, a më tonë a mu fol me të këbir a mu fol, fol veç me oh. një të këbir do më tonë me të këbiri të dhe shto oh. e dhe oh. pytja e të rritë do është ta këtë dhe dhe të shumë dhimbja që është dhimbja të avdekje. A zgod dhimbja të avdekje dhe në ditën e gjutimit, a zgod veç për një kohë të sahtu nga për dhreson njëri, da më thonë, për dhreson njër bejtjes. Apo që është kjo meselë? Si përshlim dhenimin në varë, apo dhimbjen dhresat vdes? Po, hodhjë. Ta është, da më thonë, morja shpirtit që merën të merët me ndërë që e mërë me ndjoqë ap A... Do në thonë, a vazhdo të dherim ditën e gjukinit, apo vetëm për një periud të shastu i me? Po e qartë, të qartë. Shalom, në itim. Ikum, shalom, të Allah. Uh, për një të jetër e shte, do të tëtë, nëse nuk je hojj, a lejohet me thonë diku që kjo është haram është? A e lejohë është? Nuk thëmë që hojja e ka të drejtën ekskluzive që me full për fej. Po, hojja... Duhet të jetë ai që ndëgjohet, respektohet, më lehjërata. Por dikush që ka ngun hoxh dhe ka ndëgju mirë, lejohet që t'ia përcjellë atyre që nuk kanë pas rasti më ndëgju hoxhën. Po një nga vetë aty t'i japën mendim, unë m'ndaj, un them, "Mu duket." Kjo ndalua. Të marrin Kur'anin ta kuptojnë sikur të, si të duin vetë hadithat, kjo ndalua. Kjo duhet t'jen njëri hoxh i autorizuar, i kualifikuar, i shkolluar, ai e kupton Kur'anin, e kupton ditën e fletë në emër të asaj që ka kuptuar. Dhe është shkolluar për ta. Po dukesh që ando jugojë Ligjorot. Ta dukesh e ndëgjaj këtu në, në emision se nuk lejohet gruaja të marrë pjesë në varrim. Dhe ja përcjell diku që s'ka pasur mendë jug kësë liuar. Që sjo Muhamedi më ka thonë bel ligu anni walo aya. Kumtonë përcjellë nga un çoftë ndaj atë që ka qenë përgjithëshmi. Andaj ato që e din sigurisht e ka dëgjuar për një hoxhë lejohet për në përcjell. Në emër të atij hoxhë un e kam dëgjuar, ai këtu ka thonë, të kemi besnik në për transmetim përcjellë. Jo ta përcilim fjalën e gjumtuar, të shtojmë kuptimet tona e pastaj në fund fundit hoja mos më një fjalë ditë çka ka thonë. Jo këso. Por ti më besnik, ta përcilim fjalën, nuk prish punë. Me thonë një në ndim tipësham nganjë në analizë, që s'ka të bëj me vendime sherrate hallall haram, por s'e përgjithësimë nuk prish punë. Pse jo? Dhe kjo e kam përmend se si shk kombinimes hoxhallarëve tjerë siçi bëhet për ta nxjerrë një vendim sherratë nganjëra. Por e ndaluar që të të tletë në bas të koptimet të ti personal, në bas të përvojës e ti, në bas të hamendis e ti, e kështë në amërë të fejtë, kjo është ndaluar. E kjo nukë bënë me ndonë. Pythja nga shikua si i dy që në thirë është a lejot me kopiu në pravim? Haram është me kopiu në pravim? është ndaluar nga se njeri ju vlerësot pas taj falsa, jo, jo, jo si din, po në bas të asaj që ka kopiu. Nëse në bostë ose diploma ose aktiviteti që ka marr mund të, për shembull, vlerësohet më tej por në në në fazat e ardhme të shkollimit, në punësim ti bën dëm atij që ka mësu, kështu se ka kopju. Prandaj haramosh me kopju. E ndaluar me kopju. Duhet të mësu, duhet të u angazhosh, duhet të u përpik dhe atë që edin, e din e çat në letër. Atë që nuk e din, nuk e din. Nëse kopjimi është i ndaluar qoftë pyetja tjetër të fala me ngjitën e duarve. Kemë fholë shpejt për këtë çështje. Dihet se tani nuk po janë në fiale. Dhe ngjitja e duar është sunnat, nuk duhet këtë çështje ta bëjmë shumë tragjikë, shumë problematike. Kemë telefonat më spret pasaj vazdim. Po, urdhani. Si duket, na ikun na bën halal. Ka pri deri më tani, po na bën halal inshallah. Ë, a do nuk do të ketë më bërë? Ka ulëma që preferojnë në bazë të traditës së saktë që ka narë se drequar Resulallahu alajhi wasallam në çdo ngritje dhe ulë ka thënë Allahu Akbar duke ngri duart. Kjo është transmetim, ta plan golëma preferojnë. Me dhebi zyrtar që është tekni në Kosovë dhe në Ballkan, me dhebi Hanafi, me ndimin e Abu Hanifës është se duart nuk ngrihen gjatë namazit. Përveç në tekbirin fillestar. Dhaj për këtë ka argumentet e, e, e tij që e mbështet mbi këtë mendimin e mendimin e tij. A dy në më ndaj që këtë që është duhet jetë pak më e hapërt, dhe të merë njëri u më ndime që është binë më te për në te, mas të jetë kjo një luftë mes njerëzve, mas të në në vërësotë namazi. Po, urna në? Urna. Selam aleykum. Aleykum selam. Lista <speaks> dy tytja ne i baho t'im dhe rumë nësët. Po, po. Dytja kërë është, anë në më dëgjojnë dëzdi, <VI> kore të u shkojmë barrizë Dhe, dhe a këndë një këftë sa këtu me kur këtumë, në ndëgjuhin, apo është e o gjithëmorën. Dhe me thonë, sa e ti i vizitojmë, e ty të tjetër pa të bëj me namazë. Dhe me thonë, ne që kemi gjë namazë, ne mënë bëj, namazë, kësha mënë kujen, kështë kemi qenë të rëzumë. E tash i falim, dhe me thonë, regullishtë edhe së nejë të të tëllës fazë dhe të krej, a presohet namazë i që, kemi për derse, që e kemi ndërgjune për dertëse, që lëgjitën e gjykimit Allah, ordrem me lasët me i zavendësu, me i pshëtsu dhe me të falzët që mund mbojnë me së nejtë. A, dhe me të më të falzët që mund mbojnë me së nejtë. A, dhe me të falzët që mund mbojnë me së nejtë. E qartë, inshallah, merë për gjithë, ashtë me lejnë, Allah të gjerë. Për imderit, selamu alejkum. Alejkum, selamu të rrë. Andeshtë Namoz nuk duhet përshëmë dikush si me që ngri duart me menysë ai thotë se nuk e ngritë këna namozin më më më të pavlefshëm më pa shpërim me këtë mer. Dhe e kundërta. Këto çera për porta kulemat kanë qenë shumë të qarta, shumë të thjeshta, pa ka, pa komplikime, pa probleme. Nuk duhet që diçka që nuk është e madhe ta bëjmë shumë të madhe. Por mendoj se nuk duhet me bëu edhe njerëzit huti habi për çaren e për xhamia, do me veprime që ndoshta njerëzit nuk, nuk nuk nuk i kanë të qarta. Por duhet që të jemi të mobilizuar në drejtim të vendisimit dhe përmirësimi të gjendës e njerëzve në raport me diturinë fetarë. Të kuptojnë se si këtu divergjensa nuk janë të rëzekshme, nuk nëmërëso namazën në dhe duhet të mirë punë ma serioze. Qo që, kja është përgjë e eme në këtë pytja, zbashkëma atohu pjesë të mbetëra që ishen edhe më heret. Kemi një telefonat, urnë në në? Ublë? Urnë? Apo me bon një pytje? Falë. Pekërkon hisën e babës vetë, po dhjëm të agjallat vë nuk pja japin. Ashtë haram që ka do në gjyqë? E që artë, në që allë atë që mërë për gjënë. Ishim të kë... Mire, kemë një telefonat më sëpërët, e pas taj vazhdojmë këmbetëm. Po urnëni? Po urnë. A do, do stah ende të dedhen çës? Po, po, po të ndëjojm po. Po, so po. A do stah, më interesoni për saçi nën haq, qysh tash në momentin. E ai kanon vajzë në vetë shkollës. Edhe gruu nuk e lën në rol për jashtë deri rrok, po mënyrë diu planua ti sa haq kur faktikisht bëjmë asistime gruave të sëmit, kur nalet fëmi janë diç soda të shkollës. Po, qort, nazar të unë e sa e di, fija nuk setë mës në shkollu, në në nësu, mës të dyu edhe më shkollu sa më ashtë që mundum. Ese më e kanalë të shkollet, ose më bulldoj, e shkoj në shkollet, ose në të zdenë mund më bulldoj, atëherë nuk ime shkoj asë në shkollet. Fa, e qartë, e shkollet tashma është për dhirë, me ndimin tonë, e shkollet për këtë punë. E, e më dhirët. Salam alikum. Aleikum, salam art Ja, Dhimbe që i përëtën personë që duke vdekë, në mendë të vdekës, ato përfundoj me danë e shpirësit. Nuk vazhdoj më tutje. Më tutje vazhdanë pasaj dënimi një riu që mërëtën dënimë, dënohet në varë. Nësa personë që ka qërë bërë simtari drejtë, ose bërë simtare drejtë, e mirë, kanë kryo obligimet të ty në si duhet, dhe japën përgjigje të qartë, dhe të drejtë, dhe të sakë në varë, nga me lojka që vinë me e Në qovë se si ja për një të sakt, me lejnë Allah Gjalli Ola, vazhdanë pasaj të begatohet, vazhdanë të shpëblejët, vazhdanë të knaxët në varën e ti. Në jetën që quat, jetën e varezë, jetën e berzakhë. Këtë kemi obligime më suhë, dhe kjo është pjesë ati obligime që falemë, në herët, se të vdekurit jetoj në vareza. Jetë që Allah u ka caktuar. Në shë dhimbje vazhdanë me pasaj që meritant të keco kësë d kësta pjutja çtre me rad an dëgjojnë të vdekurit dhe jo nuk ndëgjojnë të vdekurit të vdekurton nuk ndëgjojnë i vetmi moment që na ka lemëruj dërguari saum se ndëgjojnë sikurse është hadithin e Buhari është momenti kur dvorroson kur dvorroson dhe mbulojnë me dhë duke u kthyer antar të familjes dhe dashamirët miqësia që ka shku me me me vorros duke u kthyer ta shtëpi të tyre ka thot pejgamberi so yesma'u qara ani alihim and djan krismen ndërllimin e këmbëve të tyre të këpuseve të tyre duke u larguën and djan gazet duke u largu këta vinën me lajket me e pyet këtë moment ata ndëgjojnë për fjalë nga ana jonë këshilla nga ana i hun por asnjë nga ana jonë bëni selam atij e kallzoi atij çinaja mirë do fjalë sikurse ishin në mëherë këto gjëra nuk ndëgjojnë ata nuk ndëgjojnë të vdekur të kështot si kurse dozatë ndodhë të këni fatkecështë, një besut një shkojnë të këvorë i ti dhe i thonë mirë jena krejtë, ka të zëj migës që i si rahat i ko djemë, të ka të zëj babës që i në ashtu e lëhamdullila ata së një këso, ta së një, ti ka zëj si sa dusha e shtu e paku, e pakuin, shumë i shumëzuin kësë një këso, në kësë një këso ata i mënën që kjo është me absurde, njëri me shku të këvorë i të i këtën, Ka an hadith pejgamberi sa është e përfruar me dhon selam kur kalojnë kavorëzat. Ata nuk e ndëgjojnë selamën ton, por ka më lajtë të autorizuara që u aportin këta selam se nga kush u vi dhe ata e din se kush po i jën selam. Por ju që ata e ndëgjojnë selamën që u vi nga ana e yon. Ëh kjo është e për të vdekurit, thot nuk janë fal, ta shfolën çfarë të bëjmë të kaluar. Fal namaz dafile sa më tepër. Sikur që si përmane falim sunete. Fal namaz dafile Nëse somat e puna filatë të fal, namazet e surrit e rregati me len Allah xhelaluha, ato i bën plotësim për namazet e kaluara. Shtetë nona e kërkon hisën nga djemtë miqët, atë nuk jamin ka dalë në gjojë për hise. Në çësën njëri e njëriut i erkënuar e drejtati, sunemëra drejt. Ata nuk ka të keq që më shku me kërkuar nga organ kompetentë që kanë fuqi ekzekutive për ta ngjitë të, të drejtën e tij pa i bëzuën um diskut. Në, në kërkan të drejtën e saj, sa e ka hise pa i erkënuar të drejtën të tjerëve. Sojak ka dohiçë Allah xhelora kësaj famne, kësaj gruaje, asha kërkan. Edan çdo gjujg dia don m'atëpër, hisën e mbetur e kthan atyre ku u takon vëllezërit e saj, ju dhe me migjës. Por e kther hisën nëse ka m'atëpër, e merr hisën vet. Por nëse njeriu për shembull, dikush i ka bargj, dikush i ka, ka marr tokën, dikush mar e ka marr hisën, s'u ne kthan, ai s'u lufton me ato njerëz. S'ka të keçemish ku gjyq, me shku në polici, me kërku drejt në vet, qe arsënuar veç arsyu, konfliktet, kontekstet më të tjera, mos pajtimet nuk prish punë. Gase për këtë arsye ai ekzistojnë organet kompetente dhe ekzekutive, policia në këtë rast ose ata që japin vendime për të ekzekutojnë vendimin e caktuar në dobitat palës që është viktimë, vetë që i është bërë, i është bërë dëm. Nuk ka nuk ka ndaluan këtë çështje përderisa nuk i bëhet dëm palës tjetër. E kërkon hisë nevet, gruaja i takon hisja. Gruaja i takon hisja asaj nga baba i saj, nga vllai i saj, nga burri i saj, vajzë ku është i ka dek, ka hisa ajo. Ja. E kanë i sazi caktuar të izës, mirëpo duhet mja dhon, nuk lejohet që të privohet nga kjo hise. Ë thotë një njerëj ka qenë në haxh, mirëpo ky njerëj që ka, domethënë mgatat që kanë privu vajzën nga shkolla, se lën vajzën me shku në shkollë, se lën gruan me dal nga dera, un më ndoi fillimisht, nëse e gizon se një ky gabim ka bërë. Kimin telefonat? Kimin telefonat? Urna? Selam aleykum. Aleykum selam. Aleykum selam. Nesëta nësë jarëm ligë me Komatëm. Pa. Këm në dhjallë, e ka të disatë rola për Nibënë në bëne. Bir përërën e atë diso detimët të të të të përshkëzë, asë për rinë hajënat të së dhjithëla, e këm qërë donë. Pa. Bërën, të është unë verë, në besërën me ata të është Aspë do më më mënë, aspë do më më mënë. Në po në film, ata janë në sënë penalit, ka bëjnë të që. Pa të therejështë tina në kërësinit, dhe ta është po në formohërët dhe komatë atër. Pa? Qatë komatën, të menu, jëmë të mënë, jëm po të ja shkjetë, jëmë të të fërkare, dhe, për për une, të në revojtarët, të kërështë të fëkvarëve, po mirë po one, mësë po nërkhua na, se unësë po më Po, stomaguna më shumë. Pamë me mora melon kësaj. Po, po e qartë, e qartë. Inshallah merr për jeta. U bó, bo, u bon rregull. Selam aleikum. Alikum, aleikum selam, në rregull, aleikum selam. Pëti e kaluar është për një haxhi tash që ka shkuën haxh e privon vajzët nga shkolla, grupunë më dal. Mundaj fillimisht nuk po e kontestoj transmetimin e juaj. Nuk po e kontestoj vlerësimin e juaj për këtë njerëz se a bën kështu zbonk, nuk e kontestoj. Mir po Për këtë sa bëhet për një palc që ne nuk e njohim, nuk e di kush është ai, mendoj që nuk unë për këtë jam nuk ka të bëj me gjykimin ndaj tij. Mos flet për personin në fjalë. As unë nuk jam t'ia kontestoj diku të haxhin ose namazën. Ky njerëz badjo ku shkon haxh, badjo falt, jona si themi kërkuaj badjo ai. Njeri gjykojt për punë të ditë të kallaxhë la xhelalu. Mir po nuk lejohet me vozullum. Nuk lejohet me kur njëri pa drejt. Mendoj që ndoshta ky njerëj e përdor pak për si Laj presioni që të mbulohet çika ti nga çfarë ja do të mirën çikës vet. Vullai princin sot më mbulohet i ka atij ia don të mirën çikës vet nga se do me pshtu nga dënimi i Allahut Azza Xhel. Prandaj duhet të mirë kuptua ta princ që nganjërbëni lëhë s'po thon dhun po një farllë insistimi, aspiracion spa juaj. Që të mbulohen që të kryn obligimet e Allahut Azza Xhel nga sa i princ kë më dhon llogari para Allahut para çika ne do me lë borxin si që ka para Allahut. A më psuoj shikën e vet. Do, do standos se ka problem tërësisht për shkollën, nuk po e di. Po në esenc, edhe grua më mos më dal për jashtë, nuk ka zgjidhje. Nëse kujua se çet Shamin më s'më do të dal hiç mbi shtëpis, nuk ka zgjidhje. Duhet të zgjidhet mbyra e tëra me me me me bindje, me dialog, me biseda, me punë të tëra, nuk beso që është zgjidhet më s'më do të dal mbi shtëpis fare. Gjasave kur të vendos Shamin, nuk duhet më vendos Shamin që të lejohet më dal. Por duhet të vendos Shamin si për gjigje ndaj asaj që Allahu ka kërku pesoj. Dhe duhet me nëjë që në këtë qështje timet e kujdeshëm, nuk duhet me bo zulom. Kusht do koftaj, nuk duhet me bo, bo zulom. Thëtë piltë si i funde që nga telefonoj, një sasitë të holoveja ka dërgu djali nga djashtë me siguritë për tableni banjes, pa ato para dëmën, nuk mundet me i bajt qëtëpi, se është rëzek, i ka dërëzun bankë dhe të ashtë normalisht djetë të qërkulan kamata. Qëfar të bëjmë atë kamatë? A themi se kamata nuk leu ti me marr për veti, do nuk leu ti me e përdor për vete. Për çfarë do qof për pundhetuaj. Mirpo, me ndihmu të varfuret, mos e mos ia le bankës. Banka ka boll. Mos e ia le bankës kamaton tonë merrati, po ti mos e përdor. Mund sh të shdikut më bli ilaçmetë, me ndihmu dikut poshorëm, me ndihmu dikut poskolëm lejot. Lejot nuk prijmunden kët çështje, kët çështje do të thot ë është e qartë se këshut e kanë e kanë lejuar dietarët islam. Ti më telefonot Rodost Ornani? Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. O Zamira, gjithu kemi këtu. Mir, alhamdulillah, Allahu subhe ve, mir. Mir. Allah të mbyllë të të shohë nazim panafshin shumë dhe do të kemi bonë fytyrë sku. Falllah, fal. Ë, na internetorista se unë u thaj zotet, më un preshtim po nai aty, a po? Po. Ë, domo me të shfortunam ozin tës, unë na të rejkës të të hendis, të ashtë të atis, në që shkurtu ditëja, po dhe. E do sa me konfirmu dhe jërë, ka e mëndurë e shumë qëmë qëkët, atë e mëndurë e pak letë, ta që të konfirmu e a e të bëho mirë, a e të bëho mirë, a e jërë. Po, e qartë. E qartë. Alo, shëtë monikë. Aleikum, selan, arë të laverket. Se përket, regullat të vëdhtarit, shëriati ishtem, uh, duke pas parasysh lodhe që i ka udhtarë, duke pas parasysh nga rkese që i ka në udhtimit ti, ka para pa një varg lesimesh për te. Duke përshri këtu edhe namazën, edhe gjerimin e punët tjera. Se përket udhtimit, ka para pa për te shkurtimin e namazën dhe mundësin e bashkimit. Mirë po, se përket lërgësisë që duhet kalu një njëri për qenë udhtarë, për të afitu statusin e udhtarit, djetarët islam kanë mëspahtime. Pa dyshim, disa e përsa këtu me kilometra, në territ dhe në 35 kilometra, ndërsa disa të tjera e përcaktojnë jo me kilometra, por në bazë të asaj që është njëuar me vend. Për shembull, një, një udhëtim 80 kilometrash, 35 kilometra në Kosov, mund të udhëtim, por në, në në vend e urbanizuar të mëdha metropole 80 kilometra një alon nuk dhe për qytetet vet. Andaj ata ka thonë se nuk mirë për kilometrazha, por mirë të parashysh vendi dhe tradita që e përcaktojnë largsinë e caktuar se është udhëtim. Pandaj për shembull, nëse nisi dikush për intervistë dhe shkon për shembull deri në Voshtre, nuk thon njëjtë sikurse kur shkon deri në Prishtinë ose Ferizaj. U shku për udh, u shkuti në Prishtinë, u shkuti në Ferizaj, u shkuti e kështu me radhë. Andaj ata thon se ë përsaktohet largësia udhëtarit dhe fiton statusi udhëtarit ajëri që kalon largësi sa për traditën e vendit mund të jet udhtharë dhe kjo do të thotë për vendin vendi Kemi një telefonat, pas taj i vazhdojmë. Urna? Selamu alekum. Aleikum selamu. Selamu alekum. Selamu alekum selamu. Dhe jeshtë një pimi që më bërë. Selamu. Dhe jeshtë një pimi që më bërë. Gëgj në dërru, uh, po pa qështë me ditë, kuroni por original që jë shru, ku gjindjet? Po. So. E qartë, ko rëgjë. E qartë, ko rëgjë. A nda ky është çështja e breqet udhëtar, tash ka dy mendime, të djytoret të dyja të legjitime të argumentuara, do thotë në të argumentuara me fakte, argumente të shariatit. Çnëriu mëmër mendimin e parë me kilometra i përmbaati mendimin dhe i shfrytëzoi leximet me radhëti mendimi. I dytë, nëse ti e ke marr këtë mendim dhe je bind këtë mendim, çndron këtë mendim nuk keni nevojë më ndrë mendimin që e shkurton në bazë të traditës, jo në bazë të kilometrave, mundën më qëndron këtë mendim. Për dyshën mendimin, ngasë edhe argumentet që i përdor pala e dytë e dijetarëve që ti e përmban në ndërtimin, është mendim i argumentuar dhe i faktuar që nuk ka nevojë të ndryshohet. Për këso, do të thotë, ka argumente dhe ka ulëma që kanë thënë, kanë thënë sikur që vepran, sikur që vepran ti. Pyetja tjetër është Kurani i parë ku gjendet? Kurani i parë do të thonë që çan e kupton me Kuranin e parë? Në Kur'anin Muhamedi saullallahu alajhi wasallam Kur'ani nuk ka qenë i përmbledhur. Është shkruar për rrasa të gurbëve, në përlkurë, në për drrasta, në për, për, për vend e pas sa është përmbledh. Në Kur'an e Bek është përmbledh. Apo e pastajin Kur'ani Uthmani te Allahu është shumëzuën në 7 kopje dhe shpëndonë qendrat kryesore të Islamit. Kopjet e këtij Kur'ani kanë për sa muzumin der kombëtare, botënuara të njohura që disa njera thonë se është në Stamboll e njera është diku në inventetë, dikush nuk ka më ndërsim me ditë ku është Kurani i parë, nuk ka nuk ka ndonjë vlerë caktuar dhe nuk ka ndonjë di më të madh që neva na duhet me një kus Kurani i parë. Gastë ky Kurani që kemi sot është i njëjtë, identik, çdo gjë, çdo shkronjë, çdo çdo fjalë, çdo fjali, çdo rresht, çdo sure i tërë është i njëjtë si Kurani i Kurani që ka qenë kur e Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. I, I njëjtë. A na semë si më atë Kurani sot, semë më atë që kemi si kopja para është e njëjtë, nuk ka kurfar dyshimi dhe kurfar vlerave. Kemi në telefonat të radhës, urnënën. Salam alaikum. Aleykum, salam, shumë. Të nështë, a e nëllo, a e një. Mire, alham lëllo, që shë jetë? Dhe që të të bëjë një tytje. Falë, Allah. Onë e jam në nëke komprendë dhe me asë nërën, asë bëhën. Po. Edhe potentojt ashtë një të rastë të ka për puna e hisës një që ka. Po? A kam drejt me i me gjyç për kërkimin e asaj mund që kam takon ose nëhemën dë babës të jenën? Po? Apo nëhemën të jenën? A kalonë babë e diçka pasurim asë vete, po? Pojnë që kalonë, po, kalon, po babë gjyçit sëdë mësët, um, i tahanë babë e tri martinës, a paskaj në ka, hisë. Po, po, mirë, e mërë për gjyçin një sholë, e mërë për gjyçin një sholë. Allajt me rovë, selamat, amin. Uh, Thotë nuk komprend, as babë, as non, a kom dhe të kërkoj hisën uh, të këtë do të ata që kal, kam betë pasurinje babës ti të këta. Kur des njëri, atër më automatizme shpërndohet pasurinje ti. Qëka të që kalon? Dhe në këtë shpërndohet pasurisë, bën pjesë, pa dëshim, nga të partë, Mijeti. Dhe fokto që ai, kush martu dy tre ar ka pas menzime, këzvon që s'ka lën kurjë pas vetë. Ana njoftse, njofttse. Vërtetuat se prindi kalon pasuni. E ti ka qen, pron e ti. Qof baba, qof nana, kadrit djali më kërku hijën e vet. Dhe në kadritim nuk bën, nuk bën zor përkundazi, aty i bozolim. Do të shunoq po di baba, ojto se nëna jua, a kalon diçka, realisas kalon. A kan pas pronas, kan pron, nuk e di. Po në qëse vërtetohet se kjo pron, për shambull, kjo pasuri, kjo, kjo, kjo kjerë, kjo shtëpi, kjo tuk, e kanon, kjitet me e kërkun ka së është hisë e babës të tënë. Kemi telefonat, urnën e? Urna. No, Alikom. Alikom selam. Ashtë dhe ju me me majtë, dhe për një më shtëpër. Kënë me majtë? Likërën. Po, qëta është ka zë një shalë, anë. Lepurin, a është e lijuar me majtë në shtëpe? Po, është e lijuar me majtë lepurin në shtëpe, nuk ka dhe që ka të ndaluar, me kështë që e ushqen dhe kujdesisht për te. Në qofë se kujdesisht për te, e ruan, e ushqen, e lejuar është me majtë lepurin në shtëpe, nuk ka dhe që ka të ndaluar. Allahu edhe në mas mire. Kemi telefonat tjetër, po urnëni? Urnë, Aleikum, Salam, Rahatullah tan moli na boni pyetë moli më parapyrë çka më herët lidhen me momentin e vdekjes. So. Për shembull, na kanë ndëgjuar që Muzahida që, që vdek në çfarë rrugë në vendin e Hindin dhënë vintim të vdekjes. Po. Kisht apo shef me ditë a ka rrugë tëra se të gjithë na ta fuqulën me marr pjesë në lufta. E deshta me ditë ka kohë rrugë tëra për në vdekje, domethënë os mi ndjen vintim të vdekjes. A qoftë. E vdeshta mi thurit lidhemen një hadith pejgamberi tani thonë çka thot kur sots la hawla wala quwata illa billah tash ruse për notën 99 të zamrës, në vogla tre kyra sot tash merzia. Po. E vdesavesh me dit tash hadithi sa se sa herë duhet të më thonm ton ditë për shemb për na'rit ato që ka thonë beja mu rə sallallahu alaihi ve sellem. A qort. A qort aty. A qort. Selam. Aleikum selam ve rahmetullah. Ë pyetja ishte domon për mos mendi dhimbje gjatë morrës së shpirit. Ka se kanë dhënë hadith se mujahide ai është ç vdes lufton rrugt Allahu جل وعلا për ta mbrojtur fenën e tij, për ta mbrojtur dhënën e tij namërta Allahu azhajal. Ai kur dësht Allahu جل وعلا në atë momentë, ja leson dhënën e shpirtit. A pse ajo duket që ka dhimbje? Është i plagosur me siguri, por a dalë ajo shpirti dal me lehtësi pa dhimbje. Do të thiedh që e kanë dhimbjet e e caktuar që dal shpirti. Ë nuk ka ndonjë kategorit të atër e njerëzve, që kemi argument për ta se ata vdesin sigurisht vdes dëshmorë, shahidën në rrugën e Allahut ashtu që. Mirë po, besimtarët duhet të jetë të kujdesshëm që të ruhet çfarë po thot në momentin e vdekjes, apo vdes me shahadat, apo thot la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Dhe nëse ndin dhimbjet e caktuara, mos të shqetësohet për to, ngasë ato dhimbje Allahu që leona i ja ban pastrim të gjinovarëve të fundit që i kanë meq që dal para Allahut pa gjinovarë. Andërat e dhimbja kanë aspekte të tyre të dobisë, e kanë urcësimeva, nuk janë të padobi. Pa dobi. Pra ne të interesojmë dhe të instituim sikojmë se çësht ç'po vdesim me punë të mira, me fjalë të mira. Duke kriju obligimin ndaj Allahut, Allahu Xhel, duke u gjinë vende të mira. E pastaj edhe nëse na ndodh se nandojt, që të kemi një dhimbje éventuale, ajo është dobinën tonë, ajo është mirësinë tonë. Allah mëton e fal gjinohet që i kemi që të dami sa më pas nga kjo dynja. Prandaj Kjo është i duhet ta kemi parasysh në këtë në këtë çështje. Sa bëhet a di the la haula wala quwata illa billah ka një hadith pejgamberi sa sollet se kushtot la haula wala quwata illa billah i bëhet shrim për 99 smundje. Ska thon Xamrës, ska për sakta qelë, por ka on smundje me vone gatosh mbërzia. Shumica e dijetuar të hadithë mendojnë se kjo është, si është i dopt, nuk është a di sahi. Do zot nuk është i vërtetë sipas vlerësimeve të ulëmave të hadithit, por një grup i vogël ulëmave mendon se si këdi është hasan në bosh të rrugëve të shumta që ka ardhur dhe është transmetuar. Andaj mendoj se ky grupi i dytë, duke marr parasysh rrugët e shumta të transmetimit të këtij hadithi, që forcohen deri më një deri më një mas, njëra tjetrën, të të mund ta ngritin këtë hadith deri në shkollën e të argumentuar drejtë se kjo të pranohet si një hadith që mund të provohet me tëmëlin Allah xhele wala. Nuk kanë numrin e caktuar, mjaftojmë thon, 1 orë, 2 orë, 3 orë sa mat ti për tuash është më e mirë dhe më shëruese për ti Melena Allah xhe te vore. Kimë telefonat, ornone? Mirë, mama. Imrana. Ehm, uh, qoj anë jam në shkollë, ve fat të pas work tani maz. A mam kara më pas më semasti, ka da play on rreth ndonjë namësh ku më nis për në shkollë. A do nuk funrime fat i simin në darkshame. I t'hjini me fati në kohën e drejkës përshka kësë që është në më kërpanë Hoxha në atë emisionën kam një probleme do këtë pa, që është. Pa, pa. E dhe të është akshanën dhe fati Kazama për në bja në ashtu të me fatë 5-10 Kazama. A ka në e formë t'itra mu fatë që është të? Pa, pa, e qartë, e qartë. And... Nëse ke marë përgjitë të Kogja në emisionën kam një probleme dhe qërë përgjitë e mjaftushme dhe është e njëjta që do mund ta them pa ndryshuar diçka. Më ndan qoftë edhe kë bashkuar drejtë me Kindi dhe aq shon me atë kjo është për një çe keman nga ujet, kështu vepron, atër vazhdo këtu me uprë derisa të bën Allah xherë la azidhje. Kjo është ajo çfarë mund të them lidhur me këtë çështje. Kemë një telefonat tjetër, urna ne. Urna. Selamun aleykum u. Aleikum selam wa rahmatullah. E në konë e do më së opësoni një njështë? Në regula, unë e kam përmënë dhe se ara, sari me pitë për Andra, se unë nuk di me komentuar Andra. Do, nuk di, ju që nuk du, për nuk di. Në tëtë Andra i ka, pa dëshem, signalet e veta, i ka mesajet e veta që njëri duhet me dit me lezu që ka dëmën tëjë Andrë, që qënë tëjë Andrë, Çfarë mund të kuptoj biksionë? Jo çdonë, por janë disa lloje ëndrrave që kanë mesor të caktuar. Dhe këto këto ëndrra padyshim se janë sikurse kodet që duhet të deshifrohen. Ka ndonjëherë kaç shumë e del shumë mirë. Ka shumë mirë e nëse është kaç, nuk dihet. Është një kode. Të ata që komentojnë ëndrra dinë këto kode të deshifrojnë. Unë nuk jam pi aty në. Unë e them, edhe ëndrrat e mia ka herë që më intereson diçka më vë dikon, ata nuk dimi komentojnë. Dhe na bën hallall. Kemi telefonat urrë në Assalamu alaikum. Aleikum salam, Abdullah. Bë, ah, po ju ndërwa, ç'to, na na 2 javë, në datën 1, në datën 6, në datën 15 kem pas razhdhën shtë. Uh -huh. Ah, më kanë mui të shoh. Eh, ju që domethënë ku ne smut, mi xhale baba i ngon, na, domethënë për zemë. Kone dhe më thoni, baba ka dhe dhe më thoni më banjo. Këpjet e i kanë shuhu të traf. Kone dhe më thoni që e kanë shuhu. Po, po, në shuhu. E qartë është pythja u la, tash mërë përgjigji, në shuhu. Me i dejnë, në la. E... Qërkullar në mesle njëzve një bestytni, ku thuat se në qovë se mërëna gjesht mujve, e, njëtën familjen, ndodhin dyra ose dhekës, atëherë, për me ndalë kinsë këtë, apo kodit me qëfararë suetimi e bëjnë, duhet me prejnë në një knusë, me bodi qëka, kjo beset një. Vdekja e njerën ndonë me caktimin e laqës a zëvjerë. Ka njerën mund të akin, sikur se të akin, përshambull, njerëzit, lindjen të prafërt, dhe vdekjën të akin të prafërt. A ka mundësi me lindë, përshambull, njonit vla, sëdnit mi, mas tri ore me lindë, ë uh, motrus, mos pasuare me lind, miqës, leu me kës ka diçka korrekt. Edhe vdekja kështu mund, mund. Vdeka mund, mund. Vdeka, të mendot. Edhe vdekja mund kështu mendot. Prandaj vdekja një pasnjeshme, tantor të familjes që kanë vdek, domrënë një muji. Kjo është më çaktim në dallajë lavra, nuk ka ndonjë mesazh serioz që ne duhet të shqetësohemi për tose më shënkon këta njerëz këçija ose familje e këçi jo kështaftë. Ne duhet ta mosim vërtën ton sa i mi, mirë, i keq. ë uh, në bosht zbatimit të, të obligimeve që kemi ndaj Allahut. A e krym obligimet? Abaismillah sikur të duhet. Kjo është ajo që ka duhet të kemi para sy. Sa vdekni pasësh me antar të familjes, një u dek në fillim, një në mes dhe një në fund, kjo është më saktim ndaj Allahut. Allahu kaq ju ka dhënë ëmbër, kaq ju ka caktuar me vdekje, u ka caktuar me tutë dhe ata kanë vdekur në kohën që Allah e ka caktuar, duke mos u vonuar nga momenti i vdekjes as një moment. Dhe nuk ka diçka që duhet të shqetësoni këtyre tim, dhe ta kuptoni se diçka të keqe, njeriu vdes kudo që ze vdekja që suash që të këtë një lloj përfundim të mirë, që të vdes me punë mira, që të vdes larg gjinave haramë, munës të penduar tek Allahu Xhela Wala, beshadet ngojë kjo është shaj e vdekjes të mirë, dhe nëse diçka nga këto shajë na i ka munguar tek dikujt nga dekurit ton, të mundohemi që me dua dhe me lutje për Allahu Xhela Wala që ta falë dhe ta mëshiroj, ti ndihmojmë atin në vendin ku ku ashtu. Kjo është çka mund të tim për kët për këtë, këtë pyetje. ë e... Kemi pas dy pyetje të shkurtë të përmes se mesazhet që kanë ardhur dua të lexoj disa pyetje. A duhet më lshoj brilatin tok kur i më në, në sejtë? Jo, përgjmesa sa sonë kanë dalur që njeriu kur të falet i përgjon çanit. Në çan i lshon do të du du gjymtur të përpar më lshon tërësh në tok. Andaj, nëse jena urdhuar që mos të përgjasoim çanit namaz, duhet të tingëllin brilot, do të thotë jo, gritica e madhe por e dhe ullet të tërësishme. Një ngritje mes atare që do të tëtë përshtashme për formën që jemi nësejqde. Thët të vdikur dhe ka njëri që fa ndodhën dhe gjallët, e këpërmena me nuk ka njëri ata. Ata nuk informohen, nuk kanë ata në informim, caktum që u të regon që farë përbëat. Ka disa përreshtime caktuarë që ata mund të din diqka, për mes tash me legve të autorizuar që u shkon, ose takimit që disa ulema kanë ka thë mësë shpirët të vdekurve, për kjo gjështja është relative, nuk është kjoja sigur 100%, apo nuk është dhe kjo që duhet të mbëshlimt dhe sa ta din që kanë dohtu. Ata nuk din që kanë dohtu, dhe esenca është se jemi dy botat të ndara. Ata i kanë botën e tyne, dhe ne kemi botën, botën tonë të ndara, tërsesht nga botë e tyre. Kemi në telefonat të të të tërë? Urënë dhe? Alo? Urënë. Alo? Po të ndëgjojmë jenë në lidhe, po të ndëgjojmë veqfallë, po orna. Selam aleikum. Aleikum, selam artëulloh. Dhe shtë të më bëni këtje? Po. Bobin e këm posë mutë, unë ka dhejkë. Për një vetë, unë um ka dhejkë dy një gjahorë, unë um ka dhejkë boba, nëna e rëzlovë. E më ka thonë që me prej një knusë, po më si më ka dheke migja i dy ytje, e këna prej knusën papetë, më ka, um ka dheke dhe një migjëve bladë. Po, e qartë, po e qartë. E qartë, inshallah ta shë sërëm e dhe këtë pytje. E qartë. Kjo pytje, dhe më thonë, ka lidhje shumë me ato që ishëm dukeful maherët. Sëpë dhejka një pas njëshme. Unë e përmena se qërkloj një besut një dhe ja e, në u dësh se e kanë këshilluar se si të prejnë knus, që preda knuzi të nën kupton ose të simbolizon një farllë shkputje të këtij zinxhiri të vdekjes që po në familje. Nuk mund knusja as as as as, as dheven me për jo knusën. As as kohën me për as lopën as. Prej çadh duzhbot i hova. Nuk ndalet vdekja. A ti që loja ka të kuptuar komë vdekje. Kjo besoj ti. A na shikoi që prej knusën të ka vdekje. Edhe migjë the vllah. Nuk mund me ndalë dheke në asë kosh. Allah dhe të kulli e të wefakum melekul mauti ledhi uki labikum. Thuaj, u a merë shpirtin juve me leku i vdekës, aj që është i autorizuar për këtë qështja. Allah në ka autorizu këtë punë. Me leku është i autorizuar për këtë qështja për të marë shpirtin. Dhe ka marë fondë këtë punë. Munë është i krejtë një kopet delishe e pulash me e predhe përsi kënjëri ka me vdekë. Në kjo është bestytni, nuk duhet të praktikot, nuk duhet të besot në ta. Nëse besimi i pasrë në Allah në gjellë uale, ne ndalan një besim të tjilë. Në e kena obligim me besu se deka është e caktume. Në duhet të bëjmë sebebet e mundshme, për të shpatu një kujtë jetën, për shërim, për operim, qëka të ka nevoj. Mirë, për kur vjevë me në të vdikës, gjithë nuk mirë në parasyshë, gjithë dhe gjë për fundanë. Nano që dim kur është ai. Andaj ne duhet të kontribuojmë, të angazhohemi për çdo jetë. Për ta ruajtur veten tonë, kjo është obligimi jon. Ngase na nuk jemi të obliguar mi amar veten e shpirtit. Ka me lekë të ushëm për këtë punë. Ai e din kur është koha. Na duhet të mruajmë jetën tonë, mbrojmë jetën tonë, me ndihmë të afërmetun. Ço është e kërkuar. Por kur vjen momenti i vdekjes, e kuot është nuk mundsh minimuar as me knusa, as me pula, as me delas, as me kurgjësh. Kën besit një së bërë me beson këto. Në duhet të më që këtë qështja që është ndaluar dhe nuk bërë me ebo. Andaj e ke pranu edhe vetë se me therë knusin të kanë dhek edhe dy dhe dhe antarë të jetë familisë. E jonë është me bërë doa, përta Allah e më shirovët, edhe më pregadit edhe të na se e mune me ndonë e si me dhekë. Më bërë gati për dhekë. Kërë është obligimi jonë. Tjerat, mund të jem besit një, Allah në Allah ju shpër bletë për të skjarimit që për në jetëni. Unë jam Ahmeti për i pehes. Allah o të ru ta me të shpër bletë të ty. Uh, desha një skjarim për punë në këtën e magjistar dhe si që është burdushi e pa. këto qëto se hire tjera si bujnë asit. Kështë të mundë me nga pasve gjimi lirën e këta? Po, po, inshallah. Po, inshallah. Selam aleikum, pa në ndë. Aleikumussalam, vartollah. Uh, për magjistarët, kam full pak mahere dhe do të klasim, inshallah, qka të të feja për magjine, për të punë, në Tardhë, në Melenë, Allah Gjelleola, me radhë, se duke të kemi një telefonat, po a i nëkuadrujmë dhe këtë telefonat, pasë e vërdu me pyte, urdani? Dove në kunutit. Si? Dove në kunutit kërë në po? këtë dëmë, si forët një atë fja. Dove në kunutit, po e qartë, e qartë, inshallah, mërë përgjigjët nda ishëm të gojë për magistarët, parë që, qështë është emni ti, qëfar është emni ti, kush është taj, magistarët janë kategoria më ndyrë e shëqenisë, më e keqë, më e dëmës më shëqenisë, por që fatë kësit njerëzit, shkojnë një besojnë, dhe që fatë kësit njerëzit, shkojnë kërkujnë të ka të shërim, të ka të nukëshërimi, të ka të smunja, të ka të musibetit e telashja do t'i mëshetim Allah Gjellewala të ruhe me më besim në Allah Gjellewala me përmendin e Allah Aza Uqen dhe t'i vedisojmë mas në gjithë njerët që mos shkuen të kata mos të nderohen në ta po, po të demaskohen në ta që li më qinë dhe këqëbërës me se Allah Gjellewala hu njerët e tirët kategorin e tirët njerët i ka shpal pabesim të arëta nuk e musliman aj që banë magji bashpunar me shrejatin për me dëmtu di kanë nuk e musliman këta Këtë manë Kuran dore bëndi që ka këta nuk unë nuk unë mështë në manë kur. Bardo e të lutëm Allah të në run nga shirë e ty në. Të kape për Kuran. Wallahi këta njerëzë. Dalin në, në, në, në, në hapsirë, da, dalin, dalin në, në, në, në, në në horizon shfaqët e kë njerëzit kur mund ngan dhia. Dhia që fulla maherët. Që njerëzit kanë obligim me një oftallarën azo gjellë. Po ta njëhni njërët alan, ta njëhni besimin si duhet, ta njëhni fe si duhet, këta njërës kishë me pas në bjetës kërkun, po për hapën një ranësa, për hapën gjehli, për hapën besit njët, që i ka, menalë dekën e mijqës prejnë kënus, të që në qëtu në rëthana, që në qëtu situata, dalin të majgjistarë dhe bojnë, dhe pra dhe shqitin këse janë shërrua, se janë mjekë janë dimuajnë, Duket shumë kohë duke prit. Ordane. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. 1 jam me abonim kutiën. Po. Jam me abonim kutiën. Na se vdesni antuari familjes, a ka mësiqe e marr berëçetin? Po, po. Edhe nëse e marr berëçetin në shtëpi sa ku zgjat për muksë. E çort, e çort. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. A ndaj për magjistor nuk kem çfarë vol më tepër. Duhet natë të vëdësohemi. Të lidhemi me Allahun Azza Xhel. Të kemi besimin në Allahun, të kemi bërësin në Allahun, të kemi obligimet. Njëri nuk e përmend Allahun Azza Xhel sa bashkëmas nuk falën, nuk lën nga papastëria, Allahu na ruaj. Patyshim se tek ta magjistor kanë ndikim. Po çu se besimin në Allah Xhel Lahula për hapot. Dhe theja për hapot, detyria për hapot. Luftohet injeranca. Luftohet errësira me dritën e shpallës. Këto nuk kanë mbietës, nuk kanë ku më shku këta njerëz lokal muziktarëve më parap, ideologjinë e tyre të ndyrë e të devijuar mes njerëzve. Ata akçperturin hallën njerëzve, mashtrojnë njerëzit. Dhe njerëzit që nuk kanë mburojë citruan, binë viktimë të, bin të këtij mashtrimit. Allah na urët për shërirët e Tij nëpër injorantë së njerëzve, Allah xelani uzoftë, na vëdi soft, që të ruajmë mos bëmi viktimë të këtyre matrapazave dhe këçberzve. Sot pyetja tema telefonat, se si duket e fundit personi të urdëruar. Alo. Urna. Me nomë. Gërmë nomë. Ju po çndesë, jema ne këim. Aleikum salam. Jeshani piyëti oj. Po, la fal. Ditën e Kiametit. Po. Spieka ku mund të lë. Ditën e Kiametit? Ditën e Kiametit. Po. Ë qartë, ë qartë, ë qartë e qartë Allah, që Allah do të marrë përgjit tashme, i zënë Allah, tashme mërë përgjit tashme. Thotë nëse vdes një antar e mërë bereqetit. Gjitë njëri që i vjenë këtë dunja, Allah Gjellore ka caktu furnizimin dhe ka caktu që të të këtë bereqet. Ka një njërin nga mirësia ati, nga dëveçmëria ati, bënd që a jesh për jënë pas bereqet, me konë me të fillume. Po është e vërtit që kur Dhe vëdash dikush mund me mu paku bereqeti, mund me paku mirësia, mund me paku rahatia. Nga sa Allah xel lewala, zbret bereqat, zbret rahati, zbret mirësi dhe mshir në mes të një familje kur aty ka dikush që përmen Allahun dhe fal dhe Allahun e adhurojn. Kur ai shkon, nuk kanë me pas kohë të gjat. Antar të familjes do të më bësi kur sai. Më ndiej ruktë të ti, me qel Kur'anin mës ti. Me mora bes mës ti. Mëfordë namazimi sti për hapet bëreçiti. Por nëse familje veç njëri e kanë pas, një plak aj haxhi ajo fal. Vallahi po kur desa e ja, kur kush mos i sfalet hu bëreçiti. Ju jo për shkak kësaj e ka pas bëreçit me veti. Po s'ka kujt më ashu zoti më. Vjen furnizimi sa hija ta furnizimun më pas. Paraun më pas. Po ju jo bëreçat, ju jo, ju jo, jo rahati, ju jo, ju jo, jo mirësim ato që Allah xhelav ka dhënë fal. Pse? Gase mungan falënderime. S'ka kush Allah i thot elhamdulillah. S'ka kush e Fondyra Allahxhëllëvara. Udik, udik filonë dhe filonja. Tash vetëm me masën e kush, ata që vesh an kohën një si Ska Andaj, nuk me pas koh. të kopërca, hajia se u konjall, shpenzojke. Allahot ke bereqat. Udikaj, umshël drejsh benzimit, kush li euro si jap kujt mendihun. S'ka bereqat? Andaj në kodën e posku. Mund të kurmësmuk të bereqeti. Pësatë ata kçi e lërgë, lërgë një kopërca erë larg rrugës Allahxhëllëvara. Po në çus ata njëk rrugën e babas të tyna. Vllahu të tyna. Kur doje kan pas se ka vdekt, që ka qenë i devotshëm, ka qenë i mirë. S'penzojnë rrugt Allah e Allahu Xhallahu Ala janë tek nojme të saktimën e Allahut e adhurojnë Allahun atë xhel, vullallai kthehet për qetë. No Do të thashë edhe më shumë se sa so që ka qenë kund kur ka qenë filun i gjallë. Allahu Xhallahu Ala, zbrit breqat zemrat tona, enjujt tona, pasurinë tona, familjet tona, çë t'ia dim knasin dhe nezetin, të gjitha ato negative që Allahu Xhallahu Ala na ka beqatu, na ka beqatu me to. Dhe kemi telefonde fundi që ishte personte ditën e kemi të kurrin në shpirtat. Shpirtat ditën e kemi të rin trupa tyne. Nga Sallallahu Jelleu Ala, këtë shpirt që e ka të kemi tash trup, kur vdesim ky shpirt del. E trupi dorzohet tukas. Trupi pastaj bëhet dhëj. Allahu Jelleu Ala, ato ehet të, të shkapër dhëdra, të shkatruara. Gjithatë Allahu Jelleu Ala i rimbledh përsëri dhe rinjall njërin dhe rikthën shpirtin trupin e të vdekurit. A dhe allojeve ora thon surën At-Takwir, wa idhan nufus zujjat, dhe kur shpirtat të bashkohen me trupat e tyre. Andaj shpirti sipas te Kur'anit, as shumë ajëve tjera të ditheve, kthehet në trupin e njerut. Në njeriu kthehet në formën sikur se ka vdekur, ta tashmë është në botën tjetër, është në Ahirat dhe ka atje stacione që do të, të mi kalu, një nga to është llogaritja para Allahut Azza wa Jall, dal shpirti bashkë me trupin për dhëm llogari para Allahut Xhellahu Xelaluhu, çfarë kanë bërë të dy kur kanë qenë bashkë në këtë dunë? Nga se kanë qenë bashkë në këtë dunë, bashki kanë bëu punë, tash bashkë japin llogari para Allahut Xhellahu Xelaluhu. Andaj nuk kanë pozitë të caktuar diku shtërtat, por janë të bashkuar me trupat e tyre, sikur që e përmendën ajetin e, në surën At-Takwir. Andaj këtu është ndoshta prej pyetjeve të shumta që kanë ardhur për juve, e, u detyruam që të ndërprejmë mundsinë e thirrjes së telefonatave gasë dë më dërtet koha e limituar për këtë emision ka kaluar e kemi një porosive të, nga regjia na bëhet më diës se kanë ardhur shumë emësema dhe kërkojnë fjalë që për shkak të telefonatave na vënë të keq që njerëzit më prit im ku dorën telefonata dhe asimet kanë më të pak më anash por nuk nuk uh, anulohen këto pyetje që kanë mësemesa nesër e keni emisionin duke kërkuar përgjigje është emision kjo, një sikur se këy jone pyetje përgjigje apo dha atje do të lexojnë me lejen e Allahu xhallahu ala pyetjet e juaja që i dërguat me SMS. Andaj ndi ne ndiçemi son e nesërm duke kërkuar përgjigjen atje me lejen le e Allahu azza do të lexojnë pyetjet e juaja dhe ne me kaq japim fund timi person të personave e lutë Allahu namanduar që na ruan nga çdo e keqje, nga çdo keqë bëras, e lutë Allahu namanduar që të na japë shëndet e rahati në vetën tona e familjen tona, na fut Allahu xhallahu ala në, në mshirin e tij dhe të në begaton me në mërsitet jini në këtë dën botë të botët jetërë. Sikur që a수 la në mëernur që të të më shiran, të vdhen kuritan, të, të, të japë allahë gjelle u alë, fale dhe mshirë, të, të në bashkwhichme ta në gjennetit e allahë tensor, në ditë në gjykimet. Dhe në të kimë në arshëm, zoth ju ruhajt, aselamu aleykum, wa rahmutullahi, u barakatuh.